esanguratua den efemeride batekarriko dugu gogora gaurko egunez, baina mila sortzireunda lauro gita mazazpian Guillermo Marconi fizikariak historiako aririk gabeko lehen komunikazioa eskaintzea lortu zuen horrela prestatu digu edurne <tolk> <gara> teknologiaren aroan Telekomunikazuen garaian murgildurik gaudetzea ero, baina ez dugu aztu behar, ziber irratira iritsi aurretik urratxasko mehmer izan direla, data aurkikuntza eta izen asko aipatu beharko genituzke gaur egungo irratira iritsi aurretik, baina gaur izen bat hartuko dugu hautan, izkienditan idatzi duguna, jugilielmo Marconi. Marconi, Italiako Bolonian jaiozen mila sortzireunda berrogita zazpian hertzek uin elektromagnetikoak sortu baino urte batzuk lehen aguain zuzen ere. Garaiak eragin da edo, Marconik txiki txikitatik fisika eta elektrizitatea izan zituen gustoko. Maxwell, Rigi, Lotze eta hertz izan zuen adibide eta hauek iratzitako dena irakurri omen zuen. Ah. Markoniren gurasuek diru dezentezuten eta horri esker, berak nahi bezala, fizika eta teknologia ikasketak egin alizan zituen. Teoriarekin nahikoa ez, eta lasterrazko erasko asitzen praktikak egiten. Bere gurasuen ursaietan egin omentzituen gainera lehen saiakerak, eta irean, senale elektrikoak igortzeko ekipoa sortu zuen. Hasieran metro gutxi baino ez ezbaziren ere, bi kilometro eta terdiko distantziara senaleak igortzea lortu zuen. Markonik, aririk gabeko telegrafiaren lehenengo sistema praktikoa sortu zuen beraz. Harkonik ordea bazituen ametsan fizikariak Atlantikoaren alde batetik bestera mezuak igortzea amesten zuen. Ordura arte kolorpenek Italian oi hartzun handirin lortu etzutenez, ingalaterrara joan zen. Ingalaterran, gabeko telegrafiaren munduko lehen patentea lortu zuen. Eta ala, gaurko egunez, baina emia sortzirunda laurogoita amazazpian, Italiako gobernuaren aurrean, hogeita mar kilometro inguruko distantzia gainitu zuen gabeko komunikazio egitea lortu zuen. Marcoonik patente eta guzti saiakera bat baina gehiago egin zituen eta probatzearen probatzez bere ametsa egia bihurtzea lortu zuen. Ingalaterrako ego transmisore bat sortu zuen, Ordurartekoak baina ehun alddi zaratago irit transmisore bat. Mila beberaatziehun da batean, Terranoban winak jasoko zituen beste estazio bat sortu zuen. Inor gutxik espero bazuen ere, mila beberatzireunda bateko abendueren amabian, ingalaterratik igarritako morse senalea, argi eta garbi entzun zen. Markoniren asmakuntzei zordiegu gaur zuei izketen egon alizatea. Markoniri esker sortu baitzen irratia. 1200-6ian, igorrizen lehen da bizikoz, giza 8 irratibidez. Pentsa irratia zemat aldatu zen, Markonik 1200-6ian, haririgabeko komunikazioa egin Eskerrik asko, Markoni. Ba, bai, bai, eskerrik asko, Markoni.